Meie mehe Hanrik Lood. Minul oli selline kuldkala lugu, et... No ma kuulsin siin iljuti seda ühe kenva tütarlapse käest. Ja, mees püüab kinni kuldkala, see on kõva kalamees. Ja kala hakkab loomulikult traditsiooniliselt anuma, et lasse mind lahtima, täidan su kolm soovid. Mees mõtleb, et noh, mis siin elus ikka nagu tähtis on. Et tähtis on see, et oleks võimalik kalal käia, et no... Ütleme nii, kodune intiimelu oleks viimase peale, et see oleks nagu täielikuks õnneks kõik. Ja ta väidab, et ma ei taha, mul ei olegi kolme soovi, ma olen ainult üks soov Ma sooviksin alati koos oma naisega saada orgasmi. Järgmisel päeval seab mees ennast jälle kalale, istub kenasti jõe, kaldal. Kala näkib, korralikult saak on hea, ja eriti kui kork hakkab, korraga väga vingelt, hakkab kork tõmblema. Tundan, et suur kala on otsast, tunneb mees, kuidas kõik... Kaab, Bind kaab. <laughs>